Матронка в корчму за сіллю Михайло вже підправляє сокирою вориння навколо корчми. Від гидких здогадів, а ще більшої фантазії не рятувала навіть чотирирічна дитина, яка ходила з матронкою, не відпускаючи її запаску ні на хвилину. В разі чого дитину можна приспати, думав Михайло і шукав собі хід разом із жінкою. Лишаючи всі наглі роботи на оборі, аж йому почали дивуватися люди. «Ну не можеш так ходити чоловік за бабою, навіть якщо вона його жінка, і навіть як трохи слаба». Одна матронка розуміла справжню Михайлову грижу, але виду не подавала. Намагалася триматися подвір'я та все більше мовчала. Отако сапають собі з Михайлом за хатою І так, наче одночасно двоє німих до роботи найнялося Лиш дитина щебече, мов сорочення Та бур'ян за ними підбирає Вони майже одночасно поцілують дитинку в голову чи в чоло Мовчки усміхнуться про себе Та й далі сапають, німують Іноді Михайлові здавалося, що ревність йому переходить як потрохи перейшла матронці слабість. Тоді він майже радісно хрестився, а хоча б і посеред дороги, і веселий майже біг до хати, як на підпитку. Але варто було побачити, як повільно, ніби перебитими ногами, матронка з дитиною йде в лух за худобою, і чорний туман під о... підозри розливався в змордованому недовірою тілі. І він уже не знав, «Чи йти на зерці, чи сидіти отут посеред обори чіпом, аж поки знову не прийде лупул, чи хто інший і не скаже йти забрати жінку?» Михайло ставав подалеченьку за луговими корчмами і до болю в очах вдивлявся, як матронка дивиться на той бік ріки. Маленька, така сама дрібна, як задівки, вона спускала ноги вниз, і розвівши руки в боки, трималася долонями за камінь, ніби боялася, що хтось її зараз потягне вниз. Потім вона прикладала дашком долоню до чола і починала незмигно дивитися на другий берег. О, це був найбільший, небезпечний, бо незрозумілий для Михайла ритуал мовчазного споглядання матронкою по той бічного села». Михайло підходив ближче до дамби, прикладав і собі долоню дашком. І знову глуха злість підкочувала йому до серця. Аж починало млоїти, як від передчуття смертельної небезпеки. Дивився на другий берег, дорізів очах. Але крім шумливих кущів та поодиноких фігурах на городах і обістях, дзеркально відбитого Черемошного, нічого там не знаходив. Що вона там бачить таке, чого не бачить Михайло, і що йому навіть не дається в очі? Чому її завжди гладеньке чоло в ту мить порізане зморшками, як у столітньої Марії Трандачехи? Що її так тягне до цієї дамби? По якимсь часі матронка повільно підводилася, брала дитину на руки і чим дуж бігла до хати, підганяючи ззаду прутом. Корову. А Михайло допізна ходив лугом. Він і сам не знав, навіщо це робить. То йому здавалося, що він зараз побачить, який з оставлений матронкою знак. То іноді різала думка, що десь у зарослях має бути прим'ята лежанка із обрисами людського тіла. А якоїсь тоднини Михайло у лузі таки зустрів лейтенанта Лупула. Він сидів приблизно на тому ж місці, де любила сідати матронка, і чомусь водив тоненьким прутиком по босих пальцях, ніби лоскотав чи пестив сам себе. Хто знає, чим би закінчилися раптові і, скажемо наперед, безпричинні Михайлові ревнощі, коли б, коли б не війна, не швидкозмінне життя і не історія – яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях. На цей раз Лупул зі своїми вояками покинули село серед ночі і без прощання, навіть не замкнувши колишнього постерунку. Під далекий грім канонади, яку ночами у Черемошному чув уже навіть глухий, глухий Танасій Максим'юк, в село вернулися німці, тепер уже з мадярськими жовнірами. І дехто з місцевих газдів у цьому безчасі і тимчасовому черговому безвладі встиг навіть поживитися залишеним майном не тільки румунської адміністрації, але й потрощив вікна у колишньому маєтку Юзя Розенфельда, де за других румунів газдував онук колишнього черемошнянського дідича Флорескула, Флоря, і який зник разом з Лупулевими вояками» покинувши свої великі статки на призволяще. Найближчої неділі, коли в селі панував повний розгардіяж, оскільки румуни пішли, а ніхто інший іще не прийшов, матронка, як завжди, була у церкві на службі Божій. Вона роками незмінно стояла у першому ряду бабинця, ближче до ікони Миколая Угодника, і намагалася не піднімати очей ні на кого, окрім як на Михайла, що стояв так само у першому ряду челядинця та священника. А тут чомусь посеред служби її очі затрималися на жіночій постаті, що вкривала рушником посеред церкви образ Матері Божої. Матронка не могла би сказати, чому вона спочатку так довго розглядала жінку, яка виціловувала образ як живого чоловіка, ніби намагаючись як довше затриматися на виду всієї церкви. Але за якусь мить зрозуміла, що вона не бачить жінки, а лише рукави її явно не простої недільної, а святошної, може навіть великодньої сорочки –